Euritan dantzan, eratzezetan aurten, Naiz eta euria izan den asteburu runtan, festibalariak irisagira horbildu dira musikaz gozatzeko eta euskaraz pestaren egiteko, igandean plazan ginen eta festibalariekin mintzatu gira. Gurekin e, jokin egunon? Egunon. Bon, e, iru egun egin dituzo ben? Bai, iru egunak, ostira lartxea eta no, biziko ongi basten mentuko eta biziko ongi bukatuko ere. Uh, Euripizkat, behinan giroa hemen zen, jendeak ez dira eskapatu, beraz, enan, uh, giro hona da, komentuko. Ezo so, irixaktaga zira, beraz ez duzueben uh, lo egin? Etxean, etxean ez, akampailekoan ez. Mergi no, akampailekoa hamar metrotan dut, etxean duan da, enan, en gauza berada. Jo soberdame alaike hobekio da eh. Hoean eh gozuki. Ah, ba, ez dut parte gatzen eta Agustin, no da bai. Katuzaveroa. Dutzaveroa. Bueno, ta si talde ikusi dituz hor azken egunetan beraz. Hor be gattivuz eta ke eh? uh, da, eta gero bo, taldeak ez zugo anitzoin, ez uh, ostatien ginen bai. Si talde maitatu duzu alaike ez zuten ziren alaide. Os statutik. Ba ba. Estutala soberatsa ine ez gehi. Eta beraz begitipiak hor? Bai, bai, begitipiak. Horain zikir ora, jasartzeko, pixkat. Eta... Giro begizparti. Hala, hori bera, bukatzeko. Eta... Hora irisartaga, baina azken edizio omen hemen hemen? Homen bai, ba... Horra da, diokoa da, bon, ba, laburtez... Uh, animaleko gauzak karriote isagin. Giro biziko na, udaguziz. Eta, no... Horra uh, da, diokoa da, berda mugitu, ehatxeztaren uh, espiritua da. Eta hala, ez dakit egian eh, eh, izan dukandu eragin EHZ-etak edo azken urteetan zenditu duzu, ez dakit gero bat edo... Uh, Aztapenean, lehen edizioan, han mm. hitzek ziren... Hori uh, EHZ-eta, xartza irisagintagero, baina eh, lehen pastuta gero etzen gehiago beldu Bezik egun txapastu da, ez da 6 kuran izan, eta ez ez ez ez. Bezik egun txa iztaktar guziak bikantentira ehz Eta beraz, faltan botako duzia? Bai biskatbai. Ba ba gani marko gausa gasentzin ta bai faltan zutko uh, itu bai. Ene segi tuko du sie ondo kortetan. Shigitu, bai. Eta zuk uh, ez dakit uh, nun uh, ikusiko sinuke uh, ja chestas urus edo. Ah batuste pixta batzu orien sonituko ba denak. Uh, Tan unaikosinuke bai. suk. <laughs> Nunaiko estut uh, estein boxtaike berti berla mugito. Shiberu niente, arroxan eta gusti e berba amikusen estira izan, amikusen laburuz Huri ez du importaik ez Berdu egia, egia, egia, egiaaren baimendu haukan eta eta nah, eh. nah, no, nah no. Milizker zuri, hurajan? Milizker, are, adio Hiten corren Usaian bezala programazioa beratxa eskaini dute antolatzaileek, taldean itz horien artean Zetak Gatibu ilizdurimon edo tolosako krafboka, eta usaian bezala ere antolatzaileek argi utzi dute laguntzailea esker egiten zela festivala, jokaldaren ganatere urbildu gira. Gurikin uh, John E Iguardion, Iguardion, Iguardion, Iguardion, Iguardion, Iguardion. Janariko arduradunaka, nola pasada haste burua? Bo izan dira gora berak, me horroak untsa, janaria untsa joan da. Ba, ba, ba, ba, gero... Ba, gero... Ba, gero... Ba, gero... Ba, gero... Ba, gero... Ez dena partitu da, edo... Aida partitzen pixkanaka, ba, ba, ba... Hor... Ba, uh... well, la, ez da git... izan ziren kritika batzu... Uh, Obetu ziste, ah, edo... Bai, ah. bai... Atseman ba, ba, dugu atera bide bat... Uh, egiten dugu asua bat... Aestetik buru... Bye. Bye. Uh, gure janariko kaietek du behia uh, uh, ezi eta gero labo bat egeserri uh, batu asoa prestatzeko beraz astetik buru uh, be, gure ekipak du egin uh, asoa hori beraz ikusiko duzu kontserboetan da as as gure, gure utsietaz, kandu, uh, bat askide nentzat bizikio nahi izanen da Gure utxetaz ikasi dugu hor kaietek ukandu ideia izugarri bat Eta beraz beri esker jendea hasituko da Bola Beraz kaieten uh, Instagrama uh, <laughs> landaia, hat, <laughs> uh, <laughs> ioldi uh, voilà. Eta ez da gitek, ba ituzi anekdotatik batzuk, batzuk minartu dute, eg, ez da gitek, hola Niki <laughs> ez <laughs> uten <laughs> zun <laughs> berba joanak Jormi nintzatuko da, nimein horbeki uste dute Ba planseba e, zuze ez dira machtxan untsa eta hala gasa gasa partituda eta berrizkin no, hori horbait basen kasaren paria neta ixida. Zut kanen noch. <gülüyor> Oro har entolazilek bilan baikorra egin dute eta kontent bururatu dute asteburua. Gurekin Santillagerabide atxaldean, atxaldeon eta intza atxartxaldeon. Atxaldeon. Ba instantian bukatzen da festivala, ez ono hein eh? lehen bilana eginen dugul Uh, zifre zonbait zu lehenik, eta hitz zonbat uh, jendei bilida? Horro, tarat, ta ma bi mila guti gura bera, ikisagin jendira. Jitekoak uh, dira hori noa jatsalduan ta, maina hori duguk, aurko eta aurtengo zifreak. Eta braz, uh, jaz, koari komparatuz? Berdin txo, kasik berdina, eta uh, egunak uh, Eztirela berdinak, diazo stilala zen gure egunik uh, potoloena eta normalkia aurten edo larumata zen, edo igane izanen da. Hori, zenako sinustez, arruagatik? Arruagatik izan dugu sire mili piskatatzu eta stilaretik, gauk, goizuntan piskatat zailan ez du inen, ikuski inen du, uh, meaz, hoxa, uh, ohtako, taldean arabera posibila ere bai. Atzoko publikoa biziki gaztea zen, gati buta zetak erakarrerik eta normalki, atxaldeuntan, uh, Soulfly-ekin eta FN Belfast-ekin, normalki uh, beste publiko mota batuko nendugu, berat zikusiko norren horgeien. Bon, alere, uh, Bilan Baikorra, content ziste. Ba, ba, zinez ba, Bilan Bizike Baikorra, edizio bizike hona, uh, momentu koz dena ongi pastu da, beraz zinez bizike hona den aldetik zein so kontzertuk duokan hikaesta uh, gehiena edo Bo mementuko Larumateko kontzertuak uh, orrisan adien de geiena eta ikusten den bezala irudietan eta bideoetan Biziki Politassen Pense au show BTEA uh, bai eta Girozetakekin uh, bai, bikaina izan zen On hobetzeko honko urte nada untsak Bai ikusiko nu begi batean duen naino bozkatu beraz uh, ikusiko beste antolaketa bat, berba laguntzaile begi batzuk sartzko dila antolaketa talera eta ara? zituenzen lau edo bostute hementtzela festivala zenako erixgitik partititzen ziste. Jazoian ah, itzengatik, me ustutak festivala bon, beti neu mugitzen dela eta nozbaiteko jon kasekatzen dugula ere euskara mailan, Zoridal burua, festebelaren burua, mugitza eta erronka berriak agapatzea. Eta erraiten alda ere, irisagin gure modeloa berrizatxe mandogula eto ginela zengin nela lekornetik uh, piskat jendea palago, jende kopuroa palago zen. Hor, nahiz eta COVID-19 urteak -e ikusten uh, da publikoa berrizatxe mandogula eta dinamika berrizpiztu dela, bera zork bai mementua dela ere ziklo berri baten astea eta Ara, jandi kiranen besala bi gabe beste problematikaren problematika bat zengana da eta Eta eztekitu adira zuru muru batzu eh eri seri batzu aintzin ikusi euh, ditu sie edo certan sisté. Zuru muruak beti izan ene baia momentu kotse ta Deus altatura sta sta zugugu kaudatuko dene kelgarrikin adatutako dogu eta orinena udan zear launtzaile artean. Atzimandezaun leku, oberena eta proposana. Eta pertsunalki zuk, nu nahiko zinuke ikusi, festibala. Zine <t> <gülüyor> zorg pertsunalki, ez nuke jaren bezkoitzen, bezkoitzen, bezkoitzen ez izbainez, duke bezkoitzen jaren. Uh, me kostanez, me zinez uh, surumurraka baitira, beha mikuse aldean zergatik ez. Hainik ez dakit. Ba esena ba fajoa gaindi, uh, Biztaideh bat, jende gisako bat, usiko ikusiko atxebatan dugunaren arabera ere. La, la, la, la, la, la, la, la, Euskarri usten du eartxezetak beraz aurtengo edizioa bururatziaikin, baina festivalak bide beretik segitzen du, Euskarazko Pesta herrikoia, anitza eta engaiatua.